Іван Франку, «Чим пісня жива?» Кожда пісня моя, віку мого день, Протерпів її я, не зложив лишень, Кожда стрічка її мізку мого часть, Думи, нерви мої, звуки серця, страсть. Що вам душу стрясе, то мій власний жаль, Що горить в ній тосе моїх сліз хрусталь, Бо нап'ятий мій дух, наче струна прим, Кожен вдар, кожен рух буде тоне в ньому. І дарма, що пливе в них добро і зло. В пісні те лиш живе, що життя дало.